е американски писател, потомък на композиторската фамилия Бах. Летец по професия, сътрудничи като журналист в СП «Флайнг». Публикувал е популяризаторските книги за авиация «Чужденец на земята», «Биплан» и «Нищо случайно». След като през 1970 г. Джонатан Ливингстън чайката му донася голяма популярност в САЩ и Европа, издава книгите «Дарът на крилата», «Илюзии», няма толкова далечно място, а в съавторство са съпругата си Лейли Парижбах, романите «Мост през вечността и» и едно. Последната му книга «Бягство от сигурността» излиза през 1995 година. Наистинския Джонатан чайката, който живее във всеки от нас. Първа част Беше утро и ранното слънце разискреше злато по леките вълни на спокойното море. На километър от брега една рибарска лодка обсипа водата с къщета риба за примамка и веста за закуската на ятото блесна като светкавица във въздуха. Хиляди чайки долетяха край лодката и всички с хитруване се заборичкаха за къщетата храна. Започваше още един изпълнен сгрижи ден. Но далеч от всички, уединен от лодката и брега, Джонатан Ливингстън чайката се упражняваше.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 Дори родителите му се тревожеха, че Джонатан прекарва по цели дни сам и непрекъснато експериментира спускане ниско над вълните. Той, например, не можеше да разбере защо когато летеше над водата на височина, по-малко от половин размах на крилото, успяваше да се задържи въздуха по-дълго и с по-малко усилия. Спускането му завършваше необичайното приплясване на крачката във водата, а с дълга пенеста стадиря, понеже докосваше повърхността с цяло тяло,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 и, изпърхвайки като пламък, започваше лудо да се върти надясно като помпал. Все не можеше да улучи точния момент при издигането. Направи десет опита и всеки път, щом скоростта преминеше 110 км в час, той се превръщаше в рушава топка перушина и загубил контрол, се сгромолясваше във водата. Начинате, помисли накрая Джонатан, мокър до кости...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 За 10 секунди беше достигнал над 140 км в час. Джонатън бе поставил световен рекорд за скорост на чайка. Но победата бе мимолетна. Штом се опита да излезе от. Пикирането, в момента, в който измени ъгъла на крилете си, той бе сграбчен от същия ужасен, непреодолим вихър, който при скоростта от 140 км в час го блъсна като динамит.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 Които трепкат по водата и показват пътя като сигнални огньове в нощта, а всичко наоколо е тъй мирно и спокойно. Опомни се. Чайките никога не летят потъмно. Ако беше създаден да летиш в мрака, щеше да имаш очите на бухъл. Изчислителна машина вместо мозък. Щеше да бъдеш с къси криле на сокол. Там, в нощта, на 30 метра височина,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 Скоростта беше радост, скоростта беше чиста красота. На височина триста метра той започна да излиза от пикирането. Връхчетата на крилята му се огъваха и смазваха в гигантския вятър, лодката и ятото чайки приближаваха към него със скоростта на Метеор, нарастваха право на пътя му. Той не можеше да спре, още не знаеше как да избива при такава скорост. Сблъсъкът щеше да означава мигновена смърт. И той стисна очи. Така тази сутрин, точно по изгра слънце, Джонатан Ливингстън, чайката се вряза на ято, което закусваше, връхлетя, стисна очи с 340 км в час, съпровождан от оглушително свистене на вятъри пера. Очевидно, този път чайката на щастието му се беше усмихнала, защото не загина никой. В мига, когато вдигна чувка право към небето, той още се носеше със скорост 250 км в час.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 Той отлетя към самотната си изпитателна зона, на височина 2400 метра прибра плътно криле, хвърли съответно надолу и внезапно откри как да завива. Откри, че ако промени само с са сантиметър положението на едно единствено перо на връхчето на крилото си, може да направи плавен завой при страхотна скорост. Но преди това вече бе научил, че ако при такава скорост раздвижи повече от едно перо, тялото му ще започне да се върти като куршум. И Джонатан беше първата чайка на света, изпълнила въздушна акробатика. Без да губи време за приказки с другите чайки, този ден той лекия до зале слънце. Открил лупинга, бавното превъртане, спиралното въртене, обратното въртене, виража. Беше късна нощ, когато Джонатан се прибра в на брега. Беше замаян и смъртно уморен. И все пак, преди да кацне, той от радост направи лупинг и миг преди да докосне земята, бързо завъртане. Като чуят за това, размишляваше той за прелума, те ще полудеят от радост. Колко повече неща изпълваха вече живота! Вместо да сновем тъпо напред насъд край рибарските лодки, сега животът придобива смисъл. Ще се издигнем над навежеството, ще открием себе си като достойни, интелигентни и способни същества.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 да им покажа унези хоризонти, които се откриват пред всички нас. Той пристъпи напред. Чайко Джонатан Ливингстън, каза старишината, застани в кръга на позора пред очите на всички чайки. Той изпита чувството, че са го ударили. Коленете му се подкосиха, перата му провиснаха, ушите му забучаха. Изправен в кръга на позора? Невъзможно. А прелумът?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 Джонатан ги подложи на проверка, каквато нито една чайка до сега не бе преминавала успешно. Той изви криле и забави скорост до момента, в който само километър в час по малко би означавал сигурно падане. Двете лъчезарни птици плавно намалиха скорост и продължиха да летят успоредно с него. Те познаваха бавното летене. Той прибра криле, превъртя си и стремглаво се спусна надолу със скорост 300 км в час.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 Десетината чайки от брега безмълвно дойдоха да го посрещнат. Той почувства само, че е добре дошъл и че си у от дома. За него това беше голям ден, ден, чийто изгрев вече не си спомняше. Той изви, насочвайки се към брега, размаха криле, за да спрева въздуха на два пръста над земята, после леко кацна на пясъка. Другите чайки също кацнаха, но без изобщо и перце да изпърха.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 Вече свикнал с лесната и удобна телепатия, която тези чайки използваха, вместо обичайните крясъци и грачене. Защо тук няма повече чайки? Там, откъдето идвам, имаше хиляди и хиляди чайки. Знам. Саливам поклъти глава, единствения отговор, който мога да дам, Джонатан, че птици като теб се срещат една на милион. Повечето от нас достигат до тук много по-бавно.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 така че постоянно да бъда в унисон с движенията на своя инструктор. Хайде да опитаме пак, Джонатан, казваше отново и отново Саливан. Да опитаме пак. Докато Найсет не рече, добре. И те започнаха да упражняват външен лупинг. Една вечер чайките, които навладееха изкуството на нощния полет, стояха заедно на песъчния бряг и мислеха. Джонатан събра цялата си смелост и се приближи до старишината, за когото малвата говореше, че скоро щял да напусне този свят. Чанг, заговори, той малко притеснен. Старата чайка го погледна ласкаво. Какво има, синко? Вместо да изнемоще от възрастта, старишината беше станал още по-силен, можеше да надлети всяка чайка от ятото и владеше фигури, които те първа се готвеха да учат.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 Задалетиш бързо като мисълта докъдето и да било, каза той, трябва да започнеш с съзнанието, че вече си пристигнал. Според Чанграсковничето бе в това Джонатан да престане да се възприема като пленник на едно ограничено тяло, с размах на крилете един метър и предварително програмирани възможности. Важното беше да осъзнае, че неговата истинска природа, съвършена като ненаписано число, живее едновременно навсякъде в пространството и времето. Джонатан тренираше упорито всеки ден, отпреди. Изграв слънце до късна среднощ, но въпреки всичките си усилия не се придвижваше и наперце от мястото си. Забрави вярата! Повтаряше Чанг отново и отново. За да полетиш, ти трябваше не вяра, а да промееш какво е летенето. И сега е същото. Хайде, опитай пак! Докато един ден...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 Дърветата стигаха до самата вода, двойка жълти слънца обикаляха небето. Ти най-после схвана идеята, каза Чанг, но трябва да поработиш още върху способността да се контролираш. Джонатан беше изумен. Къде се намираме? На старишината обаче изобщо не му беше направила впечатление на обичайната гледка и той набрежно твърна. явно на някаква планета са зелено небе и двойна звезда за слънце.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 който се опитал да каже истината в лицето на ятото. Колкото повече се упражняваше Джонатан в уроците по доброта, колкото повече се стремеше да опознае природата на любовта, толкова повече му се искаше да се върне обратно на земята. Защото въпреки своето самотно минало, Джонатан Ливингстън бе роден за учител и неговият начин да изрази. Любовта си бе стремежа да сподели откритата от него истина с някоя чайка, която търси благоприятен случай,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 че на земята сигурно има една или две чайки, които са способни да учат. Колко повече щеше да знае самият той, ако Чанг се бе появил в онези дни, когато бе прокуден. Сали, аз трябва да се върна, каза накрая той. Твоите ученици напредват добре. Те ще ти помагат за новаците. Саливам въздъхна, но не възрази. Сигурно ще ми бъде мъчно за теб, Джонатан. Това беше всичко,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 Слепи са те? Не виждат ли? Нима не мога да си представят колко славно би било да се научим да летим истински. Все е едно какво мислят. Аз ще им покажа какво значи да летиш. Нека бъда прокуден, що мискат. Но ще ги накарам да съжаляват за това. В главата му се обади един глас и въпреки, че звучеше съвсем спокойно, флетчерта й се стресна че за миг загуби контрол и залитна във въздуха, не им се сърди, флетчер. Като са те прокудили, те са навредили само на себе си и един ден ще го съзнаят. ще се онова, което виждаш ти. Прости им и им помогни да го промеят. На сантиметър от дясното му крило летеше най-ослепително бялата чайка на света, носеше се във въздуха без никакво усилие, без дори перце да помръдне, въпреки, че Флетчър летеше почти изпределната си скорост.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 За да помогнеш и на другите да научат това, което знаеш? Все едно колко честолюбив или уязвен беше Флетчер линчайката, той не. Можеше да излъже това великолепно, мъдро същество. Да, промълви тихо той. Тогава, Флетч, каза с много ласка в глас сиайното създание, тогава да започнем с хоризонталния полет. Трета част Джонатан кръжеше бавно над далечните скали и наблюдаваше. Тази наопитна чайка Флетчер Линд беше почти съвършен ученик по летене. Във въздуха той беше силен, лек и бърз, но най-вожното – гореше от желание да се учи да лети. Ето го, так му долиташе, разрушена сива топка, която оглушително профуча край учителя си с 240 км в час. Рязко изхвърляне... И той вече изпълнява друго упражнение, 16 лупинга в бавно вертикално превъртане, като ги отброяваше високо на глас. 8, 9, 10 Виж, Джонатан, излизам от вихара, 11, искам такова внезапно спиране като твоето, 12, ама не мога проклят да съм, 13 тези последни три лупинга, без 4 на АА. Но успехът на Флетчер при внезапното спиране предизвика у него бурен взрив от ярост и негодование. Падаше по гръб, завихрен безпощадно в обратен свредел. Когато накрая, задъхан, овладя полета, той беше вече на около 300 метра под своя инструктор. Напразно си губиш времето с мен, Джонатан. Толкова съм тъп. Толкова съм глупав. Опитвам ли? Опитвам, но нищо не излиза. Джонатан чайката гледаше надолу към него и кимаше. Разбира се...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 а заедно с това отоляваха и жаждата си непрекъснато да научават нещо ново, която растеше с всеки урок. Но никой от тях, дори и Флетчер Линд, не можа да осъзнае, че полетът на идеи може да бъде също толкова реален, както полетът на вятъра или парата. Цялото ви тяло, от крайчеца на едното крило до крайчеца на другото, казваше им Джонатан друг път, не и е нищо друго, освен самата ви мисъл, изразена във форма, която можете да видите.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 Сутринтата долетяха към запад, осем чайки във фигура двоен ромб, почти крило до крило. Прелетяха с 215 км в час над брега на съвета, където се събираше ятото, Джонатан Начело, от дясната му страна плавно се носеше Флетчер, отляво Хенри Калвин като на игра се справяше с вятъра. После, без да нарушават фигурата, всички птици, като една, бавно се превъртяха надясно-хоризонтално.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 И кроткият малък Мартин Уилям чайката от страх да не предизвика недоволството на учителя си, изненада самия себе си, като се превърна в истински мадьосник на малките скорости. Използваше и най-лекия полъх, така че само слека извивка на перата, без изобщо да размаха криле, успяваше да се издигне от пясъка до облаците и обратно. По същия начин, чайката Чарлс Роланд се издигна до 7000 метра височина над Великата ветровита планина и се спусна, посинял от ледения разреден въздух, зашеметен и щастлив, решен на другата сутрин да стигне дори още по-високо. Чайката Флетчер, който повече от всеки друг обичаше фигурите от висшия пилотаж, постигна своето 16-кратно бавно отвесно превъртане, а на следващия ден надмина себе си.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 Един месец след завръщането първата чайка от ятото се осмели да премине чертата и поиска да научат да лети. Беше чайката Терън Лул. Заради това свое желание беше усъден на изгнание, обявиха го за прокоден и той стана осмият ученик на Джонатан. Следващата нощ от ятото дойде чайката Кърк Мейнард. той залиташе по пясъка, влачеше лявото си крило и рухна в краката на Джонатан. «Помогни ми», каза той едва чуто.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 Който е? Искаш да кажеш, че мога да летя? Казах, че си свободен. И тъй просто и лесно, Кърк Мейнард без усилие разпери криле и се издигна в тъмния нощен въздух. Лятото се разбуди от неговите викове, от 150 метра височина той викаше, колкото му глас държи. Мога да лекя. Чуйте! Аз мога да летя.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 Всеки изминал ден тълпата около тях растеше, чайките идваха, за да питат, да изразят преклонението си, да се присмиват. Сред се говори, че ако ти не си синът на самата велика чайка, каза Флетчер една сутрин на Джонатан, тогава сигурно си изпреварил времето си с хиляда години. Джонатан въздъхна. Такава е цената на неразбирането, помисли си той. Щета на рекат или дявол, или бог. Ти...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 Флетчър разтърси глава, разпери криле и отвори очи в подножието на. Скалата наобиколен от цялото ято. Още при първото му раздвижване сред ято се надигна страхотна гълчава от тресъци и грак. Той е жив. Той умря, а сега е жив. Той го докосна с върхчето на крилото си. Върна го към живота. Синът на великата чайка. Не.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 Гледай с истинското си проникновение, откривай това, което всъщност дълбоко в себе си знаеш, и тогава ще съзреш начина на летене. Блещокането напълно помръкна. Джонатан чайката беше изчезнал в празния въздух. След известно време Флетчер се насили да се издигне в небето и застана пред групата съвсем неопитни ученици, закопнали за първия си урок. Като за начало, започна тежко той, ще трябва да осъзнаете...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 Добре, да започнем с хоризонтален полет. И докато казваше това, внезапно осъзна, че неговият приятел наистина не бил побожествен от самия Флетчер. Никакви граници ли, Джонатан? Помисли си той. Добре, тогава не е далеч часът, когато ще изплувам от разредения въздух на твоя бряг и ще ти покажа това онова залетенето. И макар, че се опитваше да изглежда подобаващо строг пред учениците си, Флетчър внезапно ги видя такива, каквито бяха наистина, съзреги. Са само за миг, но в този миг той не само хареса, но и обикна това, което виждаше. Значи няма никакви граници. А, Джонатан, помисли си той и се усмихна. Неговият път на учение бе започнал. Сканирана, разпозната и предоставена от спиралата. Издание: Джонатан Ливингстън Чайката. 1996, Ист, Кибея, София. Серия «Познай себе си». Притча. Превод от Англ. Нели Константинова, Джанатън Ливинстън Сигъл, наклонена черта, Ричард Бак. Фотографии, Ръсел Мънсон. Формат, 22 см страници, 110. Цена. 450 лева и 0 стотинки ISBN 954-474-065-1 Заслуги Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните всеотдайни помощници. HTTP двоеточие наклонена черта сечетенка.info Вие също можете да помогнете за обогатяването на моята библиотека.